Fetnicii împăratului Ei, Ați auzit de verde împărat? Hm? Cel bun și cumpătat Drept și cinstit De tot norodul iubit Ei. Dar de sfetnicii lui prefăcuți Hoți și tăcuți Nu? E, ascultați și mirați-vă toți Cum a scăpat împăratul de hoți Se zice că verde împărat trei, umblau îmbrăcați în haine scumpe, erau grași, serioși și gravi, gravi. Se simțeau importanți că de împăratul avea încredere numai în ei și numai lor le cerea părerea în treburile țării. Numai că visteria mergea din an în an mai prost, mai prost, tot mai prost, până ce se golidea binele. Împăratul, îngrijorat, îl chemă pe fiul său și spuse cel frământat. Te-am ascultat, tată, mm. și cred că acești trei sfetnici ai tăi sunt buni și deștepți, dar numai pentru ei, nu și pentru binele țării. Știu eu ce să zic. Ia, lasă-i, tată, pe mâna mea și, în scurt timp, Vom vedea. Ei, acum începe partea rea, cea mai mare, dandana cu sfetnici necinstiți la minte, neînscusiți. A doua zi i chemat și prințul i-a invitat să facă o plimbare în țară, să o cunoască bună Norodul cum o mai duce? Cei trei își fac cură cruce. Noi să umlăm prin prostime. Păi asta e treabă de mine? Suntem nobili, pardon, prințe. Ne pătăm astea hăinuțe de-n și catifea, nu pot pe de mea și, -și apoi e zadoful mare, cade calul din picioare Trăsurile nuate în praf, te topiști, te faci pilaf Întrăsură nu-i stat te bate soarele în cal <gântu -i> <gântu -i> Voi m-ați înțeles pe dos, o să mergem toți pe jos, pe jos. Oh, cum, o, pe cum pe jos? Cum Prințe glumești astea, astea sunt treburi lumești Prostimea merge pe jos Încercați că-i de folos Mai vedeți și voi în jur Prințe dragă, te conjur Eu nu pot să fac un pas Nu mă vezi cât sunt de gras și eu, eu la fel bolnav, obez Am o sânză, nu mă vezi Ei, Va fi bine, dragii mei Hai, după mine, acum, toți trei nu, no, no, no, să n-aud niciun cuvânt După mine, hai, cu avânt <-i> Prințe, prințe, mergi prea repede Cine este sete, dărăi Că fâie, că fâie de oboseală Ne omori, ne bagim boală, Să ne mai oprim un pic nu mai pot nimic să zic, limba s-a uscat în gură. Ah, sunt tot numai udătură. Curg apele de pe noi. Oh. Oh. Oh. Și grăsimea de pe voi ar fi bine să mai curgă. Gata, oh. gata. ce mai vorbă lungă. Hai că avem mult de umblat. Nu mai pot să-mi Eu abia, abia mă mai trăsc, fraților. Gata, preznesc. Bine, bine, am să mă opresc. Stați, așa Ia priviți peste câmpii Țara are bogății Și ce poame, și ce vii, și ce vite, și ce grâne Asta nimic nu vă spune De ce-i visteria goală? Săracii, nimic în oală nu, nu, nu, nu, nu pricepim cam ce vrei Păi nu se poate, dragii mei voi, boieri cu multă carte Sfetnici, cu minți luminate Voi care le știți pe toate exact. ah, Hai să mă întrebăm pe el e, Hei, bătrâne <gântere> Stai nițel <-i, gântere> Te știu te Sunt sărat Da, ești deștept Văd zăpadă sus pe munte Era timpul, dragă prinț. Ce zăpadă întoi veri. Eu văd meri și văd perii Și nici munte împrejur Sau țăra nu-i cam mățăgnit prințul i-a mețit De căldură se prea poate Sau poate într-o parte, într-o drungă Nu-l auzi zăpadă și tu asuzi Ei, bătrâne, eu te știu, umblu prin țară se a ars casa a câta oare. Păi de două ori, stăpâne. Aha, și parcă aud ca mâine cător ciupilin st an, mai rău ca pe un curcan. așa -i, așa -i. încă de trei ori. Tu, tu pricep la vorba lor? Nu ha? înțeleg, ia-iuritor! Ciupileștei, dacă vrei, pe ăști trei curcani ai mei. ăștia grași și rotofei. Wow. Am să-i ciupilez de vrei, cum dorești, mărite prin. Ciupileștei, pun la dinți. Eu ți-i las aici, zălog, și la palat mă întorc. Domnilor da, da, da. sfetnici înțelețeni ai împărăției tatălui meu. Da, dacă mințele dumneavoastră, atât de luminate, nu vor izbuti să ghicească ceea ce am vorbit eu cu acest om simplu, da. vă veți mai întoarce la palat când vă veți vedea ceafa! făcut. Oh, okay. <laughs> Și prințul, pus, pus, pus, se ascunse într-un tufiș, ascultând și ruga lor a marilor dregători. spune, îți dăm bani, îți dăm avere! Eh? Îi dăm toate nevecinile. Ne dai acum în grabă dezlegarea la șarada. Așa, așa, așa. domn, am să vă a să descifrați șarada, dar pentru asta o să-mi dați pelerinele dumneavoastră și giletele. Nu, nu, nu. Nu, asta nu se poate. Nu, cum să dăm noi? Noi, noi? noi nu dăm nimic. Noi știm doar să luăm. Atunci n-am să vă spun, și la palat nu veți mai fi primiți Nu, nu, nu, nu, nu bine, bine, bine Acum, acum și și pantalonii și... Au, nu se rămânem goi! M în Asta e peste poate! There, there, ah, atunci, atunci rămâne sănătos! Eu am plecat! Ia tot de pe noi! Da. Dar lămurește, ne îngrabă! Da. Bine, bine, bine, bine! Prințul mai întâi mi-a spus: Văd că a căzut multă zăpadă pe vârful muntelui. Asta, asta înseamnă că am îmbătrânit Și mi-a încărunțit părul de pe cap Apoi m-a întrebat De câte ori ți-a casa până acum Adică câte fete am măritat până acum așa, așa, așa, așa. Două fete am măritat și am avut cheltuieli mari. Da. Prințul m-a întrebat după aceea: Și de câte ori te vor ciupili e? ca încurcat? Da. Da, da, da. E încă de trei ori, fiindcă mai am trei fete de măritat. Ah. Ce în sfârșit? Prințul mi-a poruncit ciupilește și pe cei trei curcani ai mei, ah. să fie peertare dumneavoastră sunteți <gântări> e, după cum vedeți v-am ciupilit da, da, da, da. Păi, nu, păi nu sunteți acum fără pelerine, fără jilet și fără pantaloni, în top, mai ca niște curcani mari și graci ciupiliți <gântări> bine, bine îți mulțumim, mulțumim bine că am aflat da, da, da, da E și prințul din tufiș și apostrofă fățiș <guss> da, da, da, da, da, Stați, stați așa, stați așa, nu vă grăbiți Voi ați vrut să mă mințiți, căci nimic n-ați dezlegat Sfetnici răi de împărat De pedapsă veți munci de cu noapte până în zi, pentru zestrea fetelor, averea mireselor, doar pe câmp și pe ogor. E clar? Înțelepților! Cum așa, Maria ta? Eu, mânășița mea, nu ai cuplu cu arat? Da, da, și țăranul la palat. că mai înțelept ca voi, mai cinstit și mai curat. Hai, bătrâne, am plecat! am încălecat pe o roată și v-am spus povestea toată, cu sfetnici necurați și din ea să învățați. Și am încălecat pe o cragă e, și hai la culcare o leacă.